Візити до дам з аристократичного кола, до графині А, баронеси Б, дружини посла В і так далі, заповнюють час до пів на четверту. Тепер барон скінчив свої основні справи і о четвертій може спокійно сідати до столу знов у ресторації. Після обіду ми йдемо до кав'ярні, інколи граємо партію в більярд. Потім, якщо дозволяє погода, вирушаємо на коротку прогулянку. Я завжди пішки, а барон часом на коні. Так надходить пора йти в театр на виставу. А її барон ніколи не пропускає. Йому в театрі, мабуть, належить дуже важлива роль. Він мусить не тільки знайомити публіку з акторами, що виступають на кону, і з їхнім життям залаштунками – але й казати, коли треба хвалити, а коли гудити, таким чином спрямовуючи мистецький смак на правильний шлях. У нього від природи є покликання до цього. Оскільки навіть найбільшим аристократом з мого племені несправедливий звичай категорично забороняє заходити до театру, то поки триває вистава, я вперше за цілий день Розлучаюся зі своїм любим бароном і розважаюсь, як собі сам хочу. Які-то розваги і як я використовую свої зв'язки з левретками, з панієлями, мопсами та іншими шляхетними особами ти довідаєшся потім, любий Мури. Після вистави ми знов-таки вечеряємо в ресторації, а потім барон у веселому товаристві розважає свою душу, тобто всі розмовляють, усі сміються, все вважають слово честі божистим, і ніхто не знає, що він каже, з чого сміється, і що вважає слово честі божистим. Але в тому й полягає вся вишуканість світської розмови. Все громадське життя тих, хто молиться Богові елегантності, як мій господар. Часом господар ще й уночі їде в якесь товариство, і там уже він, певно, взагалі незрівняний. Та про це я також нічого не знаю, бо барон ніколи мене ще туди не брав. І, мабуть, на це в нього є свої причини. Ну а як мені гарно спати на м'якій постелі поблизу барона, я вже тобі казав. А тепер поміркуй сам, шановний коте, чи може старий буркітливий дядько звинувачувати мене в гультяйстві і розпусті, коли я живу таким життям, як оце докладно змалював тобі? Трохи раніше він таки мав вагомі підстави для всіляких докорів. Це правда, я вже тобі признавався в цьому. Я тоді обертався в поганому товаристві, і особливо мені подобалось пхатися всюди, де мене не просять, ж на весілля і влаштовувати там безглузду бучу. Проте все це я робив... Не з сутого потягу до бешкитів і бійок, а тільки з браку вищої культури, якої не міг набути в домі професора за тамтежніх обставин. Тепер усе змінилося. Але стривай, кого я бачу? Он іде барон Алківіад фон Віп. Він озирається, шукає мене. Він свистить. Оревар. Шановный!